Її збентеження та ляк в очах. А зараз, на щастя, дитина цього не заважила. Заходилася знову шукати хустину, але загубила ще й гребеня. І травичку тютя передали вам, Катерину Василівну. Казали, що ви її розтали в макітрі з медом. От я лише забула, з білком чи жовтком. Ну, забудь-ко я. Щойно біля хвірськи пам'ятала, що з білком? А зараз це була. Отак розітрете і пийте. По столовій ложці, над ще серце. Каже тетя Тетяна, що воно зніме вам біль. Треба було б подякувати дитині. Трудилася, несло глечика. Боялася спіткнутись в темноті і боялася забути все, що їй сказано. Але Катерина не могла знайти, бодай, якісь гарні слова, слушні для цієї нагоди. Вона шукала хустку і гребінця, але загубила ще й вишневого ціпка. Тепер боялась, щоб не загубити себе саму. А ще говорили дітки на вулиці, що вам не треба вже малювати, бо помрете раніше за свою маму. Я вже йду, поспати дуже хочу. Я старова дозюню. То вони про якусь іншу тітку говорили. Ось я зараз встану. Де ж це йок запропустився? Ось зараз встану і тебе цукерочками. Ось устану і матерію тобі на плацічко подарую. Я здорова, Лисюню. А ви живіть, скільки вам хочеться, Катерина Васильовна. Я вам буду молоко носити. За кого ж ти заміж підеш? За Юрчика, тьотіного Мокриненого. Він мені корову завертає і набив костика за те, що той мене обзиває Леською Одеською. Я ж Леся Переяславка, що приїхала до тьоті Тетяни в гості. Катерина з усіх сил намагалася звестися на ноги. Ніжечки ж ви мої, болющі ви мої, послужіть мені цю хвилину, то я вас і попарю в зіллю, і кожухом накрию. Що хочете для вас і зроблю, лиш послужіть мені зараз при цій славній дитині, та як вона їх не совістила, що їм не обіцяла, навіть те, у що сама не вірила, ніби й не малюватиме більше стояч, вони неслухняно тремтіли в коліна. Стріляли болем, зникали кудись, ловили блискавку і випускали її в землю. Їх не було, і вони були, бо боліли. — Лесю, Переяславко, ти вранці прибіжи, погледжик. Я тобі подарую те, що пообіцяла, і розповім, чого твій Переяслав так називається. — Приглушеною вибачливо мовила Катерина. Голос її прослався так низько, що сама його не впізнала. Із куща буску випав з'їжачок, потицяв гострим носиком увечір і перебіг у квітник. Листя на тополі знічив я перешіптувалась між собою, наче пліткувало про давно переговорене. Соняшник стояв у Катерини за спиною і присвічував, щоб вона побачила хустку, гребінець та ціпок, що лежали біля її ніг. Леся скрипнула хвірткою. Востаннє майнуло її малинове платічко, і все вона засвітилася, як лампочка під рожевим абажуром. Пролязкотіли вулицею її босі ноги, сонно скрикнула зозуля, вдарила запахом матіоли, закашляний мама в хаті. Катерина відчула себе хворою і самотньою на цій теплій землі під місяцем. Відчий поклав свою мертвотно-холодну руку на її чоло. Зупинилась на краю зойку, бо усім своїм яством відчула, що за спиною стоїть не соняшник, а він, їй не довелось напружувати уяву, щоб почути його голос. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле іміє, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Катерино, Катре, не забудь зачинити в курнику ковочку з корчатами. Бо петрів кіт усіх їх перетрощить. Мамин голос із хати. Ой, зори-зори, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україну? Чи у чекарі тебе шукають на небі сині, Чи забувають? І з ким ти ото розмакиталась? Чи не Петрусь, бідолашний, і знову говорити тебе прийшов? Скільки ти можеш його головодити? Вже коса сивиною посіклась. Коли забули, бодай заснули, про мою доленьку, щоб і не чули, їй треба було розрядити, вивільнити свою душу від нестерпної задухи почуття, від солодкої печалі й страху, які або ж спалять тебе, або ж затліють в тобі, полишивши під серцем холодний плід байдужості. І Катерина легко звелась на ноги, ткнулася лицем у стовбур перепаної грушки і, обхопивши голову руками, Полегшено розриталася. Душа й тіло визволялися від могутньої кам'яної грози, яка мало на розчавила її, як дрібну комашину. Він і досі стояв у неї за плечима, старий, хворий і самотній.